Slavosovia 62-a, de mulțumire pentru calea împărăției cea luminată, aleluia slavăției, Doamne, Tatăl Celeste, iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin Domnul Isus Hristos o cale prin muntele măslinilor ne-ai dat și pe calea luminii la ce era urcat, aleluia slavăție Doamne, tată Celeste, iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin mâna mierului cartea vieții a așezat și tainele cele pecetuite, el ne-a dezlegat, aleluia slavă ție, Doamne, Tată cel te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin jertua fiului tău cel iubit ne-ai răscumpărat și ca preoți pentru împărăția ta cea veșnică ne-ai așezat. Aleluia slavă ție, Doamne, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin rădăcina lui David pe fiul tău l-ai ridicat și neamul omenesc prin el ai salvat, aleluia slavă ție, Doamne, Tatăl Celeste, iubim și mulțumim, fiindcă prin Sfinții Apostoli, mii de mucenici în război cu Antichrist ai ales și la cer i-ai urcat, aleluia slavă ție, Doamne, Tatăl Celeste, iubim și mulțumim, fiindcă toate fructurile de pe pământ și din cerți s-au închinat și cu imnuri de slavă te-au întâmpinat, aleluia slavă ție, Doamne, tată Celeste, iubim și mulțumim, fiindcă Judecător pe Fiul Tău l-a înălțat și El în scaunul de domnie peste cer și pământ a stat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Tatăl Celeste, și-ți mulțumim, fiindcă Domnul Milei în lume ne-a luat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Tatăl cele iubim și-ți mulțumim, fiindcă Domnul Milei din lume ne-a luat și de negura păcatelor cu apă vie ne-a spălat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Tatăl celeste, iubim și mulțumim, fiindcă Domnul oștilor sub steagul crucii pe și să-i adunat și cu Antichristul în război necurmată a portat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Tatăl celeste, iubim și mulțumim, fiindcă bucuria bilinței în cer a răsunat, iar noi, cu cetele îngerești, aleluia, aleluia, aleluia, mările ție, Dumnezeule, ți-am cântat.